Berrogoitamar parlamentarik osatuko duten Nafarroako legebiltzarra eta azken ogoitamar urteetan lehen aldikotz gehiengoa osa dezakete aldaketaren aldekoek. Geroabaiko bederatzi, EH Bilduko Zortzi, Podemoseko Zazpi eta Eskerreko bi parlamentariek. Ogetasei legebiltzarki detara iritsiko lirateke onela, bi alderdin agusiak UPN eta PSN alde batera utziz. UPN izanik ere gaurregun gehien bozkatua den alderdia, Geroabaik hartu du iniziatit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 Eta lortu dugu den artea. Horrita nikuzte dut ezura historiko izan daiteken e, momentua, hainbeste aldiz aipatu duguna, ba bueno, oain gure esku dago hori gauzatzea eta espero dugu ba, eh, esanduen bezala beste sea e, e, agerraldeetan El vagara dos hartzen ikusten du, pues bueno, hori, ma jendeak egitu barkatuko zakula. Aldaketaren gakoa duen beste alderdia Podemos da. Deusetik abiatu eta 7 lege lortu ditu. Aldaketa nahi bada Nafarroan biziki saila ikusten du Eduardo Santos Podemoseko legebiltzarkideak sozialistekin akordio batera heltzea. Betik, beti kokatu dugu BSN errajonaren partidoa dezala eta uste dugu parte handi hartu eindula Ba, Errazen menean garapen hortan. Horduan, prinsipioz ez dugu, ez dugu e, ikusten PSN holako akordio batean. Eztabaidak hastazken hontan abiatuko ditu beraz geroa baik, eta ikusi beharko, ea hogeita parlamentarietara heltzeko EH bildu Podemos eta ezkerrarekin akordioa lortzen duen.